Urte guziz zebez alak kirolak ere postasunak eta tristeziak utzi ditu 2008 amazazpian ezindenak eran, baina una gure uinetan haipagarrienak izan direnak, asiko gira pilotarekin eskuskat rinketian berezkoen mundua dominatu dute berriz ere peio lagal eta batitia dukazuk azparnekoa intzinekoak franziako xapelketa eraman zuen, bilbaurekin batera Waltari gisan duten kontra berroi oitamezortzi, partida izi gerri parekatu batean bi bipareak horreinoa elgerrikin baitziren oitamezortzitan boteek importantzia izan hasutela bai estatu zigunorduan pello lagaldek. Inkesta onetanusk klabea uh, sakitik uh, asko aldela, eta, e, aldela, eta eta ezagu erakutsi du uh, la novo tantuetan bere uh, bexo liberatu ta gero liberaturo du, jaratzen duen ezala bisinchoki pilota ere berotua eta eta min asko indu eta Joan dira martantoz la intximetik baina nugu isinchokin uh, uh, Azkarregon gira eta eta berriz partida iraur ditugu eta eta, eta markagailoa gure alde atera. beren alde atera berrogoi eta ogoita emezortziz. Hatik, beti buruzuru baina xapelketan, gazten nagusitu, lagaldek finale erdian zuen ospitalen kontras, orpesateki bat, baina finalean, urepen ezin izan zuen edus egin, dukazuk berrogoi ogoita zazpi irabazi zuen, aitortuz igun, favoritoaren papera, etzela beti errez ere maiteko. Favorito gizazetoginez eta... Ez da gresola etortzea, deendeak de, esaten dutelarik, eh, zamat inen du dean, eh, eta beti hor uh, izan behar zira, gauzak ongi egin, eh, bai hastean, bai etxian, ongi lo, ongi dena, eta etortzenderarik dutelarik eta batakizura uh, zer duzun horretarako, uh, eta uh, zapore bizikona du. Eta berezkoekin egoiteko aipatu ere 2008an tirriariz bendik pilota utzi zuela. Belaunak emaiten zizkion arazoen trinketean gutien ez etzel hariko zuen. Atik plaz talasuan bai eta ezkerparetean ere urte ondarean angieluko mundko kopan parte hartu baitzuan. Trinketean ere ikusi dugu berrikiben amatugetan iparaldeko batzordeko chapela eraman baitu ezker paretan profesionaletan fiteo joiteko neok ez ditu eramanxapel guziak aurten, naiz eta egibagia eta bengo bifinaletan izan buruzburuoan bengo etxa nagususia ohita bi hemenzozibagiaren kontra, azken honek ergefermanzakon binkakoan gesustarekin bengo etxe larun beren konttra ohitabia malahau eta lau erdian altunak irabazi du batez gutiko ettxeren kontra pagargia ere bi mila eta hamazazpian inñaki etxego lehen partida jokatu duela hasegarzerekin iruñako labriten jokatu zuen. Errugbian, Neska Kaipagai Bistandena, AS Bayonako Neskek Balentria lortu baitute aurten, bigarren mailako xapeldun gertatu ziren, zazenazen kontraera bazi e finala, oita eta amarr, ondorioz mailaz igandira topzortzean dira aurten, maika abrizio kalariak horretarazizigun, urteetako lanaren frutua izan zela. Dilea iru urte, finalera uh, zen dute, uh, baina batzen partila bat uh, len mailako azkenaren kontraat, aurre duzuten, ziren uh, igan di labi urte finala angazan dugu, bai eskidai gaitan, dion urtean laurdenetan eta bai eskidai gaitan arèf. Eta azkenean orteni gaitzen gira eta orrek e, zinezkutu aztegala guretzat txaren, bat, zenta maila izan izanen da da uzariago dugu, en uste zere umanikogu izanen da maila obeagoa izanen baita Hortan ez da dudarik eta mementuan ez dute soberak ausitzen Euskaldu unek azken postuan baitira top ortsi, hortan. Mutikoetan adiegon bai honerendako sufikarioa izan da 2000 amazazpialenik top amalauean, azken postuetan izan da antxu urte guztian eta usu orlako okasuetan, Bayona Tamiaritzaren arteko bateratze hotxak altsatu ziren urte astapenean, abelagunak durazonbait urte aflulu eta rujiriren akzioak erosi zituen enpresak, bateratze proiektu bat martxan ezartzen ari zela, salatu zuten berezeki zallek. Zela ian Zafraldi Frango hartu zituzten, berezeki kanpoan eta azkenean sufrikari hori bukatu zen apirila astapenean, Zat-Franztek jandozien irabazizoen larik oraino egun eskas bazirnen ere Baiona matematiko prodebian zen etxeto orduko trebatzaile Ereiten zigun, luze zela. Zudabu ke Gero, aitortzen dizuet, sasoi bukara luzea dela, zaila dela. Taldearen kiroletor kizuna airean da gainera. Estugu taldea orainu erabaki, ez dakigu zetre bat ukanen dugun, elduden urtean. koma euh, lo staff zora fe, donk se, bon, se, bon, Hola, hifo konzash, pasko hifo. Beraz, bukatu behar da. Jakin behar dugu, helduden sasoia prestatzeko, goizago hasi eta obikio prestatuko dugu. Hifo prepare la sezon proxen, e pluto on la prepara, e miose. Aldaketa kondotik gintziren, berbizieto gisen, baionara trebatzaile horoko gisa, zenekali etzioten kontratua berritu, haren partez Joel G. gintzen, etxeto aintzinekoen trebatzaile zen, eta baionak aldaketa jasanz zituen jokalari ere, baina prode birea ez dute ere ezkausitu suri urdinek, gaur egun oreno zailtasun haundian baitira. Miagitzek beraletik aletik urte askiona badu sasoin ona burutu zuten surigohiek, nahiz eta ez igo topa malauera, berene bidea final erditan burratu zen, azenen kontra galduz, han, oita sei eta amabi, partida hartan zen prezeski, miagitzeko sustengazalea gazalea den, xan pagasu. Uztedot, alere partida ona zela gauk, oh. basiko horitan, eh, ustaz eta eskasaak, me bestena, az, jokoan aletik, zaiti duetzen uh, gu baino, uh, bego siela goxeurik uh, jo koni txindua mia hitzek bete zi ki hemen trobatser aur uh, asken la ordena de uh, licenza baiko ja uh, casi uh, ke jindira berditzera taute ta pasteko zin izan dut ema uh, gero berris eta beren ustartzearen esker diferentzia indutaren azenekuak Hala ere bilan hogeket zituen etrebatzaileak esalbatu bi kanporatuak izan ziren eta izena handiko bat egin da, Gonzalo gonzalokea da satfransekot trebatzaile oia, gaur egun ura ino bere proiektua plantan ezartzen ari da eta mementuko hoami baina segurki ari da Argentinaga. Mendi la eta aipatzekoak menturaz Euskal Trai. Ultrabak egia dugu, eunta oita mar kilometro. Nesketan Jocelyn Polik irabazi zuen. Bosgarren izan zen edotara, ogoi oren minuta. Lehen mutikoa Sergio Luis Tejero izan zen. Zegama ezko gien erreko gainit izan ziren. Lehenit kilometro bertikala irabazi zuen ez dien agermu norberiak. Eta onotik, mendi maratoia ere, gainera kilian jornetek bimila eta malauan egin erreko gautzi zuen. Nesketan maite majora Euskaldunak ere erreko gaur egin zuen lau oren eta ogoita amalau nola ezaipa pa arauna eta la portarrek eskaini ziguten sasoina lehenaldikotz untzi bat plantan ezartzen hartzen lortu zuten eta nola lortu genera sasoina etxean irabazit hasi zuten Doni Banelozuneko estropa da San Juan eta Ebaikaren aintzinetik eta finitzean dugaren mailako sapeldun bukatu zuten gixautara bilarren mailan hariko dira helduden sasoinean ezusteko emaitza horrek ondoko sasoinari so uzten zituen la bisente etxegarai gente chegarai presidentea Mailaz igotzeak e, ekartzen duena da. Berthe eskakizun bat, e, e, segur hahanlarien mailan, baita material mailan, eta ekonomia mailan ere, segur ere. Baina, optarako dugu ere e, e, zuzenaritza talde bat usatu eta optarmen gugurkoetatzeko. Eta nola talde ezberdinekin ari adigiren unbait uh, donibane eta angeluko elkartekin. Naigen uke ere berdine uh, bayonako elkartekin gehiago lan egin, elduden urtari buruz eta zerretik ez, haukten uh, gomaila hobetu indartu eta hoin obekia goibini nuko zean. Donostiako banderaren lehian sartzeko kanporak eta ere jokatu zuten eta etziren aingazki bilin, neiz ez sailkatu, eduen urtean oreino entzunen handitugu, lapordiko agaunlariek biztandena. Haren zureak ezin denak aipa, biztandena hauek dira gure ustez 2000-a tamazazpiko importanteenak.